Da kažemo još jednom, da svetovi tajni priječešće mogu da pristupaju kao vrhuncu svetotajinskog života. Samo oni koji su čovjek važno skvornji i čupši ga, odazivaju na taj način, jerujući da onaj koji u svetom evanđelu jutilo sreća, da ko hoće da ide za njim, da se odrekne sebe uzme krsvoj i za njim krene treba da zna da onaj koji tu riječ reče sad se tijelom i krvlju pojavljuje i nudi i zaista onaj koji se na njegovu riječ ne odaziva koji ne čuje i ne sluša i ne ide za njim ne odričujući se sebe kako može da priđe a da mu krv opusi i tijelo primi. Ako riječ ne čuje i ne želi da je čuje i po njoj da živi, kako će tijelo da primi i krv u božansku da nosi u srpu. Zato sve ta crkva koja drevna i vječna crkva u vremenu projavljena, a sazdana vječnim Bogom svo vrijeme upozorava svoja čada da se sa svetim priječešćem ne smijemo i gratu. Da ono nije obično vino i obična krv. Kako reče jedan neobavješten hrišćani za jednom običnom trpezom isklužajući čašu da mu se sipa crno vino rekaši daj kaže Isusove krvi. I ne sluteći kakvu hugu izglobara, i ne sluteći koga je naučila da tako govori, ne razlikujući vino od krvi Božje koju imamo u svetovi dvurgiji, pretvorenu duhom svetim, pretvorenu vino duhom svetim. Zato, braći sestre, onako u ime Božje vas molimo da svi koji pristupaju svetom priječešću, pristupaju sa vjerom da pristupaju živome Bogom, da pristupaju u ovinju božanstva. Ne plašajući se, Bog nije došao da nas plaši, nego da nas izselio i spasalo, ali sa tom potrebom da smo povestni i da smo ugroženi, da smo grešni. Ako pristupamo onako tupo, braća i sestra, onako od prilike, ponekad, Ne može se pričaštivati po braća i ses, pa je li moguće da vjerujemo da je Bog svake nedelje u crkvi, da nam se svake nedelje nudi u svetoj liturgiji, a da samo jednom godišnje dolazi. Takav čovjek ne vjeruje, braća i srstva. I tako je najbolje ne pričaštivati nego ima na druga muka ko za godinu dana... Ne pričesti, postoji smek kanoni takoga, nisu ni sahranjevali u dvorištu crkve, ni po obredima. Godinu dana nije došlo da se pričesti. Godinu dana ignoriše tijelu i krv. Godinu dana ignoriše ljubav, žrtvu, tri svetoga Boga. Nemoj ga ni sahranjevati li sa hrišćanima. To je visoka smijest crkva, braće i sestrta. Tu ne mojmo da se igramo, znate. Nema crkva nivo kakav mi imamo i do kome mi živimo. Ona došla nam spodiža. Zato vas pozivam. Oni koji su u ritmu ili koji ih hvataju ritmu, ajde bolje tako reći, jer smo bliži štoj situaciji, neka prisupaju, ali uvijek sa strahom, braća i srstva. Ne dozvolimo da bude pretjerano smjelo. Ne dozvolimo da bude drzko, braća i srste. Nego uvijek se sa strakom, djece ona još žive u tom oblavu progodati i mnoge stvari se njih i ne tiču koje se tiče nas od razlih, ona spontano prileze, one i ne slušaju ovo što mi pričamo jer to ih se i ne tiče i ne treba još uvijek. Ali mi od razlih koji smo griješili, mnogi od nas i smrtno se griješili, treba se velikim trepetom da prilazimo, braći i sestri. Crkva nam snishodi, Bog snishodi i tekakosnishodi, ali nemojmo to da zbupotrebimo, brađe sest. Kad bi se primenjivala dredna pravila, dredni apostolski kanon, kad bi se primenjivali kanoni svetih otaca Vasijelija i drugih, koji svi je veliko, znate, brađe sest, bilo bi nemalih problema ovdje među nama. Kad bi svi bili prozvani, palično i detaljno ispitano, Bilo bi mnogo drugačije, verujte, ali crkva prateći nas i dajući kanoni i pravila čovjeka radi da mu pomažu, zato je malo opustila te stelje da bi mogli da se vratimo. Ali nemojmo to da zaupotrebljavamo, brači se, nego dajemo maksimalno doprinos svi zajedno da se podignemo na nivo crkve odnosno da ushodimo iz sile u silu jer tom ushodljanju nema kreadi u vremenu ni u vječnosti a sve odavde počinje braće i sest. zato oni koji su kršteni oni koji su nekršteni ne bi trebali da se nalazi u ovom kramu ako ih ima oni koji su kršteni u pravoslavnoj crkvi a na ovim prozlovima samo kršteni mitropolije crnogorsko-premonskoj -prim. i nikako luga više krštenja braće i sest. Oni koji su hršteni i oni koji boštluju tijelu i krvu. Oni neka prilazuju. Oni koji još to negali, mogu da dobiju. I pomoći će Gospod. A ne morimo da preskažemo braća i sese stepenice. Imamo sveštenstvo. Imamo kliv. Posavjetujmo se. Zagažemo razdobog. Projavimo potrebu, projavimo neznanje. I sve ćemo dobiti braća i sese. I više nego što smo tražili. Samo da tražimo. Nemojte da ignorišete sveštenstvo, brađe i srste. Takvi smo, kakvi smo. Takve, kakvi smo. Bog je dao ovakvom narodu kakav. Tako da nemojte, posebno svetoj tajni priječašte, nemojte da prevazite, ako nemate kakav takav odnos sa sveštenicima, oni koji nemaju nikakav odnos, brađe i srste, a ko će da se pričašte, jako risikuju, znate, To je poskahanje iz aviona kao da si prvi put stavio padova na sebe, ne konsultujući ni pilota, ni instruktora, nego samo iskočujući iz aviona. To su mabe ili nikakve šanse. Takvi oni koji se pričešljaju, brati i sese, bez savjetovanja, ili, kako se to kaže, bez uragoskova crkva, nogo rizikuje. A nije gospod došao, brati i sese, da rizikujemo, nego da idemo sigurnim putem uskim, ali sipurnim putem koji vodi u život vječno dok ima vremena da će se sve sve ide oni koji su se spremili neka u miru pristupaju oni koji nisu neka uživaju u prizoru gde se čovjek sredinjuje sa Bogom i neka podstatnu sebe da i sami budu u tom spasnostnom redu u toj miti koja ide za gospodom Gospoda prima i se Gospodom sve zadobija što je čovjek u potrema i uvremenu i